1,2 Radio Act Radio Act Cici Valin Den digitala revolutionen är ju definitivt här. Och det finns en neuro, neurobiolog som heter Adam Gaisley. Och han säger så här, att den ständiga upphopplingen är den största förändringen i människans miljö någonsin. Det finns en forskare också som heter David Meyer. Meyer han hävdar att dagens 20-åringar tillhör faktiskt den första generationen i mänskligheten som inte blir mer intelligenta än sina föregångare. Och... Det här är ju väldigt intressant just med den ständig, ständiga uppkopplingen. Att föräldrar sitter med näsan i sin smartphone dagarna i ända. Jag har inte förälder själv, men jag kan ju tycka då att har man en unge så kanske man inte ska sitta med sin smartphone- hela tiden, eller sin läsplatta, och så får ungen ingen uppmärksamhet. Barnpsykologer har ju varnat för det här nu, det har varit mycket skriverier senaste veckan, om just föräldrar som ägnar för mycket tid åt Instagram, Facebook, Wordpress, alla de här mobilspelen, sociala medier, istället för att faktiskt vara uppmärksam och vara i nuet med sina barn. Men det handlar inte bara om folk som har barn, det handlar ju väldigt mycket om oss andra också. Vi är otroligt uppkopplade hela tiden. Och frågan är vad det gör med oss människor. Blir vi mindre tålmodiga? Blir vi mer kiksökande? Ja. I alla fall mitt svar på den frågan. Vad är ditt svar? Ring till mig, Sissi Valin i dagens Radio 1 på 0211 11 12 13. Och snacka om det här med att ständigt vara uppkopplad. Jag har ju kompisar som har börjat införa när vi ses att vi... Alla lägger ifrån sig sina mobiler, på alla har, de flesta har ju smartphones. På bordet framför oss i en stor skål. Med liksom displayen neråt. Och den som först under kvällen, om vi sitter och käkar eller någonting, den som först under kvällen tar upp mobilen får något form av straff. Det kan vara att. Den personen får betala notan- om man käkar ute för alla. Det kan vara att den personen får ta all disk- om man är hemma hos någon och käkar. Så det blir ett psykologiskt test, ett stresstest nästan. Vem klarar sig bäst? Och jag har ju märkt att folk, inklusive jag själv- börjar få abstinens. För att idag så är man- så lobotomerad i att hela tiden ha en telefon i händerna att hålla på med samtidigt som man gör någonting annat. Till exempel så har ju nya siffror visat att fler svenskar än någonsin, föga förvånande använder sin mobil samtidigt som de tittar på tv. Alltså när man tittar på tv tittar man inte längre bara på tv utan man vill samtidigt kommentera det man ser på tv. Antingen i någon chatt, eh, om du säger att det är SVT som visar ett program om någonting då kan man ofta chatta eh, samtidigt eller efteråt om programmet Twitter, man vill kommentera på Facebook om det är tv-program som har en Facebook-sida som de flesta har då vill man gå in där och skriva och bara reagera på det man ser helt enkelt. Vad skapar det här för typ av samhälle? Går det för långt? 0200 11 12 13 ringer du och snackar om det här med att vara ständigt uppkopplad och eh, Det finns en svensk föreläsare och författare som heter Micke Dar Darmell- och han har skrivit en bok som heter eh, Av, Avkopplad avkopplad». Det här är väldigt intressant för boken tar alltså upp det här med vad som händer- vad det gör med oss när vi är ständigt uppkopplade- Och han vill inte på något sätt moralisera kring eh, man ska vara uppkopplad eller inte. Han säger så här, det är inte frågan om att vara för eller emot. Vi lever alla i en digital verklighet. Det handlar snarare om att öka kunskapen och själv ta kommandot över sin egen uppkoppling. Kan du känna att du har fått ett beroende av att surfa? Att det nästan blir som ja, ren abstinens? Alkoholforskare och kunniga inom det området har nu gått ut i media och varnat för att det är samma grejer som triggas samma mekanismer som triggas igång i hjärnan att man, blir, man får abstinens precis som man kan få det av alkohol eller när man är röksugen när man har slutat röka så får man ett, ett, sug, ett fysiskt sug efter att hålla på med sin telefon framförallt om mobilspel och sociala medier Så det här är ett stort problem och det finns ju redan rehabiliterings- vad ska jag, avvändningskliniker för tv-spelsberoende. Kommer det inom väldigt kort komma samtalsgrupper, det kanske redan finns- vad vet jag, men rena behandlingshem för människor som är för uppkopplade. Jag har en ganska hemsk historia om en, en ung tjej i Göteborg. Det är en kompis, kompis, kompis, dotter. Hon, för något år sedan så vaknade hon- mitt i natten av att hon inte kunde hon hade blivit halvsidesförlamad helt enkelt hon kunde inte lyfta ena armen och halva ansiktet liksom bara hängde och de trodde hon hade fått en stroke så de åkte in akut och så visade det sig att det var inget fel på henne de hittade liksom inget fysiskt egentligen så, ingen, ingen regelrätt stroke men av en slump så råkade det vara en specialist från om det var USA eller England eller någonting på det här sjukhuset som, som hade jobbat med ungdomar som var väldigt uppkopplade nästan dygnet runt I stort sett. Och han, eller hen, jag vet inte om han var kvinna eller man, sa att det här är hjärnan som har fått en kollaps. Det är som en, om man ska enkelt förklara det, det är som en mental, vad ska vi säga, en placebo-stroke. För att man just har över, tänk att hjärnan är som en hårdisk Om du överbelastar hårdisken så kraschar den. Ring in till mig och prata om det här med ständig uppkoppling 0200 11 12 13. Hej Urban! Nu får jag höja här så jag hör dig. Hej Urban! Hej! Tjena, vad tänker du? Ja, det är rätt knäppt att de ska hålla på och vara på Twitter och vet det fasen allt, jag håller på att säga. Jag håller på att annat. Ja, det är okej. Okay. Jo, nej, men hur, hur, hur det är så det är ju inte det är logiskt att man ska vara hela tiden. Men det finns en annan grej förutom det som du sa som alldeles nyss. Som den, de här, det här gäller un, eh, ungdomar och som inte växt färdigt. Mm. Eh, sök på paddnacke. Ja, men nu har man ju börjat se eh, på dag, förskolor hur ungarna får ont. Precis, paddnacke. Ipadnacke mm. eller iPhone-tum eller något sånt där. Paddnacke, det är när man sitter med svagt, böjd nacke hela ja. tiden med, med de mera och då växer de så. Det är en variant av gamernacke som äldre människor har. Mm. Det är inte kul. Nej. Vad, vad, vad tänker du om att det här ändå är en ganska ostoppbar utveckling, Urban? Vad ska vi göra? Ja, för det första går vi knappt och, att knappt och stoppa att men men eh, när det gäller barn och, och, och ungdomar, framförallt mindre barn, ingen telefon, som det är telefon. Men vad tycker du man ska ge sina ungar en mobil då? För att rädda sig. För att vara kontakt. Men inte någon iPhone eller smartphone. Enklare telefon. Okej. Okay. Ja, det är en bra tanke. Jag håller med dig om det. För mig, jag fick min första mobil när jag var 14, men det var för att det var hundra år sedan ungefär. Det var en sån här Ericsson T10 typ. Man kunde skicka sms som så här rullade i en liten display. Så att det, det är väl en väldigt bra idé och kanske inte ge sina ungar en smartphone. Men samtidigt så kan ungarna bli... Man kanske blir jättemobbad i skolan om alla andra ja, har en... Jo, men då blir de friska efteråt också. Vet du ja. vad jag har för telefoner jag för pratar vi. Nej. Eriks, Eriksson 688. Och är det hajfenan du har? Nej, det är den, den här. Uh, den som man kan kasta i backen utan att den går, orange den, den med sån här oranget, gult skal Nej nej nej. nej. Den, den, den här som jag har är är rektangulär um, uh, kan man säga <laughs> men, men det, det är, som en vanlig men men det är ju den här uh, då, då de var hållbara. Mm, jag förstår. Den, den har några år på nacken kan man säga. Några år. Den här har legat i en byrålåda till att jag fick min Erik, eller son i N97-sule. Oh, herregud, vem, vem skäl den för det första? Men vet du vad? Eh, du kan ju ställa ut den på något museum kanske eller någonting sen. När, när ja. Den, ja, Ja, den är nästa, nästan så, så att eh, den skulle klassa bredvid en sån här tegreställning. Tack för ditt samtal, ha det, okay. ha det bra. Hej då. Nu glömde jag fråga Urban om han inte saknar att vara uppkopplad. Men det man inte vet har man inte ont av kanske. 0200 11 12 13 ringer du. Hej Tobbe. Ja hallå. Tjena, vad tänker du? Jo jag hörde att du pratade om, mm. du ställde en fråga om det fanns beroendekliniker för telefonbesbruk. Och det har faktiskt öppnats ännu i Norrköping. Jassa, är det sant? Vad häftigt. Ja. Har du haft eh. kontakt med den? eller? Nej, jag läste igår i eh, Metro så såg det. Jag har missat de ska, det, herregud. Att de ska börja med, att det första de gör, de har egentligen för Mm. Men det första de gör med spelmysbrukarna när de kommer dit, det är att de tar bort eh, smartphoneen och byter ut dem mot en vanlig telefonen. telefon att en gammal telefon som inte är en smartphone. Just det, men nu, nu, vet du vad? nu skäms jag för att jag borde veta det här om jag hade varit lite mer uppkopplad igår, men det var jag inte. Men jag vet att det finns kliniker som har liksom börjat. Det är klart att ska du vara fri från ett spelmissbruk så kan du ju inte ha en telefon du kan spela på. Det är ju ganska smart. Ja, precis. Men har du haft, har du känt att du har surfat för mycket? Att du är för mycket uppkopplad. Ja, men det, det är det man väl. Lite som du sa tidigare att det första man är upp morgonen kollar Facebook istället för att. Ja. Så jag heter de som man har en sig istället eller något liknande. Mm. Och när mitt inte så var ja, man då tar man ta fram telefonen och gå ut mm. ja, och köpa eller spela någon spel. Så visst är det väl äh, lite så. Det är det. Väl. Och det det är ju nackdelar absolut nackdelar med det. Mm. Absolut, Nej, jag håller med dig. Jag bara se framför mig hur, hur det går till när man kommer in på en vad ska, avvändningsklinik för dataspelsberoende och man, alltså, om jag skulle för jag är ju ganska eller väldigt surfberoende, jag spelar inte så mycket spel men eh, hur jag skulle, jag skulle nu börja få såna här riktig abstinens tror jag, klättra på väggarna av att inte kunna använda en smartphone. Mm. Ja, det var precis vad de sa, det de märker på de här spelbeslutningarna, det är väldigt abstinens och aggressivitet. Mm. I början. Det är många föräldrar som också i artikeln att de vågar inte ta bort telefonen för att De blir riktigt targa ja, och får brevet i klopp. Och det är något som att en vanlig missbruk. Absolut. När man inte bara kan sluta När man har suttit och uppe hela natten utan att sova och spelat det, mm. Då är det ju någonting som är... Ring, då ringer den en läskig klocka tycker jag. Ja, Vi får se om den här branschen växer, om du kommer till varje stad nu snart. Precis som anonyma alkoholister eller NA, om det blir vanligt med så här samtalsgrupper eller så. Om det, här. det kommer säkert, tror jag. Visst i alla fall, sen om det är vardagligt, det får man se Men helt klart kommer det att växa. Jag skulle behöva det, känner jag. Tack för ditt samtal. Tack själv. Ha bra, hej då. Ha bra, hej. Ja, det här med att vara beroende, det är ju inget rationellt, det är inte så att man är... Det går inte att jämföra med att dricka en flaska liksom, vin om dagen. Men ändå det psykiska i att behöva sin... och känna sig helt naken när man inte har sin mobil. Att den har dött till exempel. Eller att eh, man inte har någon teckning på... Framförallt när jag är utomlands. Då är det ju ganska dyrt att surfa. Och använda 3G. Så då stänger man av data roamingen Och så använder man bara vanliga... Liksom. Man kan ringa och skicka sms i stort sett. Och spela spel kanske. Men... Jag har inte så mycket spel nedladdade för jag vet att jag blir beroende. Så jag har typ ett spel och det är World Feud. Och det tycker jag är ganska tråkigt nu för tiden så jag spelar inte det så mycket. Men det jag skulle säga var då känner jag mig till en början när jag kommer till det här landet och man har lite så här. Emellan aktiviteter och när man, när man vilar lite efter maten som en tant så blir jag sjukt frustrerad av att inte ha uppkoppling. För när vi var på Nya Zeeland då <laughs> datoromade jag för 3000 spänn som jag fick en räkning på sen, för att jag hade så svårt att inte vara uppkopplad. Och där vi bodde var det väldigt dåligt wifi. Så det säger vi ganska mycket om att man borde ta en timeout, kanske. Men det är ju svårt när man är väldigt digital i sitt jobb och man behöver vara på sociala medier och allt det där, eller äh, kolla mejlen. Hur gör man? Kan man sätta upp regler för sig själv? ring till mig och prata om det här efter pausen, eller häng kvar du som väntar, så ska jag ta in fler samtal 0200 11 12 13 och prata med dig vad du tänker och tycker kring det här med att vi är i stort sett ständigt uppkopplade. Vad gör det med oss som människor? Slutar vi prata med varandra? Slutar vi ligga med varandra? Kommer vi få en minskad befolkning inom 50 år för att folk har mer umgänge med sin telefon än med sin partner? 0 200, 11 12 13 och gör ju inga, eller telefonen gör ju inga barn. Det kan vi ju konstatera. Stanna kvar i Radio 1. Jag är alldeles strax tillbaka. Radio1. Radio 1. Radio 1. De senaste dagarna, det har även skrivits tidigare också, men så har lyfts igen i medie, medier det här ämnet med att vi är för uppkopplade. Föräldrar eh, ser inte sina barn tillräckligt mycket, enligt vissa barnpsykologer, för att man sitter med näsan ner i sin smartphone. Eh, vänta lite, gumman, jag ska bara spela klart det här. Lilla gubben, du får sitta där så länge. Mamma ska bara mejla lite. Behöver man kolla sin mail två gånger? i halvtimmen, Nej, det behöver man faktiskt inte om man inte väntar på något jätteviktigt. Behöver man surfa och vara uppkopplad så mycket som man är? Nej, det behöver vi ju inte. De gånger jag har lyckats att koppla ner, om man säger, att jag har en söndag till exempel när jag knappt kollar telefonen alltså jag kanske kollar något sms och sådär. Jag känner mig så otroligt fri. Det är som att jag lyfter blicken uppåt och plötsligt så ser jag vad, det låter superpretentiöst, förlåt mig, Björn Ranelid ringde och bakåt tillbaka sitt citat men det är som att jag ser vad livet egentligen går ut på. Jag lyfter blicken och bara jaha, här var det folk som man kan titta på, här var det ser det där huset ut så där längst upp, det har jag tänkt på. För man går alltid med någon så här annars. 0200 11 12 13, ringer du och pratar om det här. Hej Lin. Hallå. vad tänker du? Ja, jag tänkte att jag hade en smartphone förut. Ja. Eh, och jag, den gjorde mig så stressad av att Precis som du säger, så fort man har en frisekund så tar man upp telefonen för att kolla. Oavsett om det är Canica, Saga, Instagram, Facebook, vad det än är, så tar folk upp sina mobiler när de inte har något att göra. Det säger mm. för första, det, det gör att du säger till dig själv, eller din hjärna, att du är uttråkad Vilket mm. gör dig stressad. Um, plus att ja, man, man man tar fokus ifrån det verkliga livet till en d värld, vilket är helt... Så jag blev så stressad av min smartphone. Jag kastade in mig i väggen till så gick sönder. Så gick jag och köpte en gammal, hederlig sak. Gammal modell. Jag kan inte ha någon uppkoppling överhuvudtaget. Jag kan skicka sms och ringa. Det är vad jag kan. Och batteriet håller i fem dagar. Ja, oh, jag kommer <skratt> ihåg den. Och herregud, jag kommer ihåg den tiden. När jag hade en Nokia 3210. Är det som du har mm. eller? Nej, det, det är en ny modell Old Style. Det jag finns var... en ny modell. Åh oh, herregud. Old ja. Style. Men den kommer ihåg. Den kunde man ladda så här. Eh. På torsdagen. Ja, och så hade man batteri till måndag eller här tisdag. Det var ju fantastiskt. Men hur, ja. Lin, vad, vad har hänt med dig sen du... Hur länge sen var det du bytte telefon? Mm, jag kastade in eh, mobilen i väggen i februari. Ja, det är snart ett år. Då. Va, vad har hänt sen dess? Jag blev blivit en lugn person. Jag, jag, jag, jag, jag, jag behöver inte koppla från... Eh, alltså, tvådimensionell värld internet till, en, till, alltså till den verkliga världen utan mm. jag är hela tiden här vill någon med någonting så har jag med min gamla telefon <går> att det ringer förstår du, jag behöver inte ha den närheten av mig hela tiden, jag behöver inte bekräftelse utan den finns där och sen när jag kommer hem och väljer, då sätter jag mig på, på vid datorn kanske om jag känner för det mm. och efter en halvtimme surfande så tänker jag fy fan det här var ju helt döpt trist mm. så du har, har, avgiftat faktiskt, har avgiftat dig kan, kan man säga tillbaka Gud vad häftigt. Vad har, du vad har du fyllt ditt liv med istället då? Jag börjar lära mig att spela, spela gitarr. Jag gymmar, jag, jag gör faktiskt saker. Det det, folk tänker inte på att man, alltså hela smart, smartphone-grejen skapar en stress i dig hela tiden. Det är inte bara när du sitter vid telefonen utan när du inte är vid telefonen. Det funkar nästan som ett drogmissbruk. När du, när du inte har den så vill du ha den där. Förstår du? Mm. När, du har den, när du sitter på internet i smartphoneen. <här> Sen ska du inte hade den. Mm. Det, det, det här gör folk enormt stressade. Och speciellt föräldrar som sitter med sina smartphones. När de är i närheten av sina barn. Jag tycker det är fjävligt. Fokus ska vara på ditt barn. Inte vad andra säger om dina bilder på Facebook. Det är mm. egentligen ganska löjligt att vi ska behöva jaga efter andras erkännande. När vi har familj och barn. och Folk som tycker om oss runt omkring oss hela dagarna. Då måste vi gå in på internet för att få bekräftelse. Ja, vi har ju, hur gammal är du? för jag frågar det? 25. Ja men Jag är 28, så vi är ju lite samma. Vi är samma generation. Eh, jag har nästan glömt hur det var. Jag tänker bara så här för några år sedan. Vad, vad gjorde man då? Jag har respekt för att du jobbar eh, så som du gör och behöver vara uppkopplad. Men det finns ingenting du känner på att ha telefonen närheten av dig hela tiden. Nej, jag vet. Du kan kolla din mig på jobbet, du kan kolla mejlen hemma, du kan kolla upp info på jobbet, och du kan kolla upp info hemma. Du behöver inte ha telefonen i närheten av dig hela tiden emellan dem. Jag håller den i handen just nu. Jag skäms. Jag lägger... Lyssna här nu, jag lägger bort den. Nu hör du ljudet här. Så, nu lägger jag bort den. Ja, jag det där, det är, det är. <laughs> en meter bort kan inte nå. <laughs> det är något som något vi kan rekommendera. Ja, men jag märker att det är svårt. Alltså. Jag märker att min hjärna är så inkörd på att den ska vara där. Eh, ja, FI-fasen. Nu fick jag ångest. Tack för din inspiration, Lin. Ja, ah, du, jag hoppas vi klarar det. fixar det nu. Ja, ah, jag ska tänka på dig. Ha det bra. <laughs> Hej. Hey, jag får också börja att träna mer och spela gitarr- och göra sådana IRL-away-from-keyboard-grejer. Ring till mig om det här med surfberoende- eller huvudtaget, om man vill kalla det för beroende- att, att ständigt vara uppkopplad. Uppkopplad eller avkopplad, det finns en fantastisk bok- jag tycker du ska läsa- som den svenska föreläsaren och författaren- Micke Darmell har skrivit. Och det handlar just om det här att- hur det påverkar oss- och hur man kan använda sin uppkoppling- till faktiskt att bli en avkoppling. För mycket säger att det handlar inte om som sagt att vara för eller emot det här med att vara uppkopplad. Vi alla lever i en digital värld utan det handlar om hur man ökar kunskapen och tar makten över sin egen uppkoppling. 0200 11 12 13 är numret du ringer och snackar om det här. Hej Kristoffer! Ja, tjena. tjena! vad tänker du? Jag tänker som så här att jag tycker det är bra att vi uppkopplar det. Mm. Och jag tycker det är helt idiotiskt att folk sitter och gnäller va? och jämför det liksom med sjukdomar som alkoholism. Ah, ja, jag min telefon. Vad synd det om med att jag är uppkopplad tiden. Ja, ta vara på dig själv. Du är människa. Du har ju fan egna regler att stå för. Klar, men man tror man, inte va? att det är svårare ja. än så då? Man blir lite beroende för att det är så snabba ja, är beroende, kickar. Så, ja, vad tråkigt då. Då får man väl vara beroende. <laughs> ska man du... Vara... Fan, alla ska gnälla på allting. Ja, ah, jag vill inte att barn åker i tunnelbana. Nej, då ska vi ha det så. Vi gillar inte att folk uppkopplar uppkopplade hela tiden. Nej, då ska det gnälla. Fan, om folk är beroende av det, låt dem vara det. Behöver inte göra en stor grej av det, liksom. Nej. Du, du jämt kör den hårda jämt. vägen här, cool turkey. Ja, men, Så men, du, har ingen, är... du har ingen... Uh... Jag har ju uppkopplat jämt dygnet runt mobil, iPad-data. Min teori son vill ha iPad. De har uppkopplat sig på Youtube bara ikväll innan vi sover. Får han det, då? Jajamän, det är klart han får. Tror inte att det kan finnas en baksida, att det blir en backlash? Det finns det säkert. Finns det på allting. Men du tänker att livet lätt liv och så kör du på? Ja, herregud. Man kan inte bara gå och, och, och, och liksom tycka att allt som är nytt och Allt som är jobbet, det, det är bara dåligt. Att nu är det dåligt, Som du själv sa, att du har varit uppkopplad. Ja, tråkigt för dig, men du hade ju ett eget val att slöta bort 30 right? som stämmer på att spela dina spel, worldview och det där. Mm. Det är ju ingen annan som har gjort det. Nej, ordentligt. nej, jag, jag skyller inte på någon annan. Jag tycker nej, bara att nej, det är precis. en tragisk ja, folk... samhällsutveckling att man har blivit så jävla hjärntvättad. Precis, man säger det, en samhällsutveckling, precis. Men det är ju mm. precis som, som, som i USA, när de stämmer McDonalds som var chock. Ja, men gå inte och äta, då, din idiot. Det är, liksom... <laughs> det är inte svårare än så. Jag det så. Här? Ja. ja Och inte in på någon klinik utan lägg bort din jävla telefon om du inte klarar av det. Det är inte mm. så jävla svårt, tycker jag. Tack för oh, ditt... Det ska vara hårt. Ja, det ska, ska vara jag? hårt. Tack för ditt samtal. Bra. Ha det bra. Hej då. Hårt mot hårt. Vi ska ta nyheter på tal om det. Det blir hårda bud i nyheterna kanske också. Lyssna på dem och återkom. Eller stanna kvar, ska jag säga. Återkom. Var här med mig, Sissi Valin. när jag inte är uppkopplad just nu. Jag behöver din hand i höstrusket. 0200 11 12 13. Ringer du i alla fall och snackar om det här med att vara ständigt uppkopplad och vad det har för baksidor. Eller kanske om det finns något fördelaktigt med det. Nu går jag ju som har världens sämsta lokalsinne aldrig vilse längre nästan. För att jag har ju kartappen i mobilen. 0200 1213 är numret du ringer. 101,9 Radio, Radio 1 Sissi Wallin Jag heter Sissi Valin och du lyssnar på mitt program här i Radio 1. Det är torsdag och vi snackar om att ständigt i stort sett vara uppkopplad. Om du har sett Alex Schulmans föreställning Älska mig så har du också hört honom prata om hur han börjar sin morgon. Han vaknar tidigt för han har ju två små barn som han tagligen väcker honom, och sen så sträcker han sig sömdruket med armen mot nattduksbordet för där ligger hans smartphone. Det första han gör på morgonen är inte att vända sig om och ge sin fru eller sina barn en puss i pannan eller sådär. Nej, nej. Han sträcker sig efter telefonen och börjar genast, knappt utan att ha gnuggat ur gruset ur ögonen, att kolla vad har hänt. Har någon mejlat? Har någon kommenterat? Vad har hänt i världen? Vad står det på Aftonbladet? Vad är Unibet? Vad står det där? Vad har hänt i allsvenskan? Jag vill veta. Herregud. Så här börjar jag min dag. Innan man ens har hunnit checka frukost eller ens gå och ha sin morgonkiss jag är absolut likadan förutom att jag inte kollar sportresultat för jag skiter fullständigt i sport förutom när det är så här EM och VM och sånt men vad säger det om oss egentligen? för jag tror många i salongen när Alex Schulman kör sin eh, monolog drar, en, så här, drar efter andan av igenkänning oh, gud sådär gör ju också var pinsamt Vad säger du om oss att vi lever i en värld där vi har blivit så förslavade av våra mobiltelefoner och just av att de har en internetuppkoppling? 0200 11 12 13 är numret du ringer. Är det Vera jag pratar med? Nej, Vesa heter jag. Vesa, förlåt. Det stod ja, V. Ja, jag hade fel ja, här. Men du heter ja, Vesa. Trevligt. Ja, men, Vad tänker visa? du? Jo, nej, jag tänker just det här med mobiltelefoner, alltså vilken, alltså jag är ju en nykteralkoholist och vet ju vad beroendesjukdom innebär och hur ett beroendesjukdom fungerar. Och det är ju alltså tragiskt att se hur pass mycket människor som är alltså riktigt beroende av telefonen. Mm. För att förra veckan var jag och jobbade med en kollega och vi jobbade inom försäljning och... Att han är så beroende av sin telefon så att han till och med glömmer bort kunderna hela tiden så man får säga åt dem yderligen och att i slut så måste alltså gömma den där telefonen och då blir han helt hissig för att inte han den till hans så att jag tycker det är fruktansvärt Mm Allt det händer sociala medier som har man ska vara med det både Twitter och och allt vad det heter Twitter och ja Men absolut kan inte finnas något positivt då? Jo, det, alltså, det finns säkert positivt i det också. Alltså, jag har en telefon själv också. Och, när jag jobbar, jag svarar aldrig i telefonen. Jag tittar vem som ringer. Är det privata samtal, då svarar jag aldrig. Är det kundrelaterat så måste jag svara. Men annars så... Och jag sitter inte och tittar min mejl dagligen. För det kan jag inte hända göra via telefon. Vilket jag tycker är jätteunderbart. Jag har däremot en iPad. Jag kan titta med. Jag tittar aldrig mejl under dagen. Det är helt ointressant. Det kan jag göra på kvällen när jag kommer hem. Ja, Så att, eh, jag tycker att folk, precis som du sa, att vi också blir blivit förslappade, att eh, folk glömmer bort sig själv, sitt eget liv. De låter telefonen styra det. Och mm. jag menar, vad, vad blir det för kvalitet på livet då? Ja, jag, jag tycker det kan vara kul att, att interagera socialt med människor på nätet. Men det finns ju någon slags gräns, kan jag känna, när jag börjar så här, du vet drömma om internet. Alltså, jag spelar jättemycket Candy Crush om du har provat det. Nej, nej, nej, nej men det är ett väldigt populärt fina. spel ja, Jag spelade ja, det okay. väldigt mycket Och till slut så drömde jag om de här figurerna för, och, Spelet ja, och kände ja, okay. att Nu är det, du vet jag, När jag skulle så här somna på kvällen så såg jag de här olika ja. Grejerna framför mig Och då var det lite så här, men nu så då tog jag bort appen faktiskt Ja, ja men det, det är det ja. som är det farligaste lätt att falla i den där Och I att jag är missbrukare själv. Jag säger de men missbrukar beteendena. Just för telefonen, hur jag har försökt över. Idag ska vi inte bara prata om missbrukare vad gäller droger. Det är alltså telefonen blir en, stort, en stor bog där är den också. Då. Absolut. Beteendena är precis lika. Det var en bra poäng Tack Vesa, ha det bra Tackar. Tackar. Hej. Ring mig på 0200 11 12 13 om du känner igen någonting av det som sägs eller om du vill ha en, putta in en annan vinkel på det här problemet eller vad man ska kalla det för ett fenomen är det ju i alla fall ett samtidsfenomen att vi både barn som vuxna är helt fastklistrade vid våra telefoner. Nu är alltså sjukgymnaster börjat få in människor på riktigt, läkare sjukhusen med skador i nacken och händerna från att de har använt tummen för mycket på olika skärmar suttit för böjda med sin läsplatta, och surfplatta och så vidare. Vad ska det här sluta? Nu vill inte jag låta som en så här förfara mig över videovåldet lik typ Sivert Öholm på 80-talet men jag känner lite att jag är en väldigt stor del av det här själv. Att jag Och riktigt har gått in i lyxstolpar för att jag surfar så mycket och twittrar och håller på. Och hur ska jag avvänja mig? Ska jag bara joga? Det funkar inte för mig. Jag bara sitter och tänker så här, fitta, fitta, fitta, fitta. för Jag har typ på torrets när jag jogar. Eh, Springa är bra. Jag har börjat kuta och eh, träna mycket. Det har jag gjort hela tiden. Men ändå så känns det så där Nej, jag har ändå, jag är i ett fast grepp här. Jag måste ta mig ur. Hur ska jag göra detta? 0200 11 12 13 är numret. Du ringer och... Eh, Samir, hallå. Mm. Ha. Hej Samir. Hej Samir, vad tänker du? Hej Samir, hur läget? Jo, det är bra. Eller jag har lite ångest där för att jag inser att jag är mer internetberoende än vad jag vill att förstå. Hur är det med dig? Jo, det är bara bra, det är bara bra. Eh, vad är det som är problem? Vad är det som händer runt i världen här med allt här stress? Jag vet Telefonen inte. händer. Men vi har tre, fyra telefoner i handen. Och, och jag kan ju säga så här... För flera år sedan, 20 år sedan, när vi var ute och snurra och hörde och, och traumade varandra och allt mm. då, då hade vi en kommunikation med varandra. Men nu när vi sitter i tunnelbanan i dagens läge, vad gör vi? Jo, vi har två telefoner i mobilen eller i handen. Vi mm. tittar ner i mobilen, vi sitter mitt emot och vi kommunicerar inte ens. Nej. Vad är, vad är det för stress? stressvärde vi kommer in här? Det här är en katastrof. Så vad ska vi göra åt saken? Ja, jag tänker på London lite för där Har du varit där? Var någonstans? I London. London? Ja, ja, ja, ja, ja. ja har du åkt tunnelbana i London? Jo då, och det var sista gången. Ja, men det, det kan man säga vad man vill om. Men det ja, som men jag tycker nej. är lite häftigt med tunnelbanan ja. i, ja, det är säkert fler städer, men jag ja, tänkte jag just på London. Ja, precis, då har inte du det. Ja. Den men jag var, jag var där senast förra året och det, det, ja. som, det som är att Där har du ingen täckning. Du har absolut Nej. ingen mobiltäckning. whatsoever. Detta. Och därför ja. sitter människor i tunnelbanan i London. Ja. Och liksom antingen pratar med varandra. Eller så här mm. läser en tidning. Eller så sitter ja. man bara och tittar ner i golvet. Men det blir en helt annan så här. Jag blir väldigt avstressad av att inte se ja. tusen personer med sin mobil i handen. För det var ingen Detta. idé. Man kunde inte göra någonting på den ändå. Nej. Och, och det är det här som är, Jag tycker det är skrämmande det här som syns runt omkring. För att. Eh, Genom att man äh, dyker ner den här äh, vi, äh, telefonen, äh, stressvärlden som vi äh, som vi går in i. Mm. Jag tror att det finns någon medvetenhet det här. För att, titta nu, fyra-fem åringar gång kring med mobiltelefoner. Mm. Vad är det som sker? Det, det här är verkligen medveten högt uppifrån. Mm. Du menar att det är någon form av konspiration eller du, ja, du har en. Ja. Konspiration, var, var, jag vet inte hur man ska säga det. Var, men att det är medvetenhet medvetet uppifrån någonstans. Så att, jag, jag tror att den här teknologin som vi skriver in här. Den, är, den drar iväg med en sån kraft och vi människor är mm. inte ens med. Och det, det är skrämmande. Men mm. du vill höja ett varningens finger. Jag förstår är ett varningsfinger där och mm. absolut. Tack för ditt samtal. Bra jag vill säga att jobbgaraget är på väg in mot stan. Vad sa du? Jobbgaraget från Tensta. Jobbgaraget? Vad är det för någonting? Jobbgaraget? Har du ja. fått talas om det? Nej, det har jag inte. Jag har missat. Okay. Jag har varit för dåligt att uppkoppla. Då kör vi på här. Jobbgaraget är arbetsförmedlingen för ungdomar mellan 6 och 24. Och där vi då ska också på, äh, möta ungdomar äh, på vår hemmarena ute i Tensta och äh, skapa mötesplatser Vi ska då ha både teater, film, musik och sen samtidigt få ut dem också i arbete. Okej, okay. spännande. Ja. ja, nu bryter vi mark. Det här ja. är lite grann utanför ramarna av arbetsmiljö. Lycka på. till! Tack snälla, tack snälla. När ska du förresten komma till oss? Ja, det kan jag göra. Någon gång. Ja. Absolut. Ja, du får maila mig. Där. Varför tar du inte mer i gänget? Och så kommer du till oss där, till jobbgaraget. Absolut. Vi ska ju snart sluta här, men vi får, vi får försöka klämma in nej, det nej, kanske. Nej, nej, nej, Vi ska inte sluta. Vi ska nog fixa till så. Att vi <gullig>. Det är de bästa programmen här. Då. Och ja. hälsa Aschberg, hälsa Eva Rus, hälsa allihopa ja, och jag och gänget. Ja, tack. Ha det bra. Okay. Ha det bra. Hej. Hej. Hej. Ring mig på 0200 11 12 13 och prata om det här med var. Ständigt uppkopplad nästan. Har du också likt jag gått på fester, middagar på sistone senaste året kanske, när du plötsligt inser att var och varannan person på den här tillställningen sitter med näsan ner i sin mobil under middagen liksom kanske smyg under bordet men man ser ändå att vad håller du på med? Nej jag ska bara kolla en grej här snabbt jag ska bara kolla en grej. Eh, eller att man grupperar sig i olika grupper och sitter och tittar på eh, surfplattor bara hör detta Youtube-klippet så att festen plötsligt blir någon form av lan fast ändå inte ett lan utan bara en, en surf liksom en, en exkluderande surfmiljö 0200 11, 12, 13 ringer du och pratar om det här fenomenet. Och Stefan, hallå! Hallå! Hej, vad tänker du på? Hej! Um, ja, för det första vill jag um, säga att uh, tunnelbanan, att det finns uh, sådana mobiltelefoner och så vidare. Uh, folk klagar ju över det. att uh, Det är så osocialt och förr i tiden då pratade man ju så mycket på tunnelbanan. Det måste jag säga är helt bullshit. Um, Nej, prata kanske man inte gjorde, men man satt i alla fall inte med huvudet ner i en mobil och missade när man ja, skulle gå av. Vilken befrielse är inte telefonerna. Alltså, um, att man faktiskt, när man sitter för det, för det mesta när man sitter på tunnelbanan är de flesta antingen på väg till jobbet eller ifrån jobbet. Mm. och så vidare. så vidare man, man vill egentligen inte omgås med andra. Så man har, och nu har man plötsligt den där möjligheten att okej, okay, jag drar mig tillbaka i min egen liten värd Och, mm. har, till och med, har till och med en ursäkt att inte behöva titta folk i ögonen. Mm. Men, Så, men är inte det bra att göra att titta folk i ögonen då? Kan inte det vara något positivt tror du? Ja, ja men kanske inte, men inte, inte om man inte vill det. Mm. Alltså, men det jag vill komma fram till är egentligen att den här utvecklingen med bara uppkopplat och med alla möjliga möjligheter där. Det är en väg som vi inte kan, kan gå tillbaka. Det är så och det är bara att acceptera um, att När TV kommer ut då tjatade jag också allihopa. Åh oh, herregud, det är jävlens... Uh... Ja, det var ju ganska många år sedan i och för sig, men jag, för, jag förstår din poäng. Ja. Men, ja. men du vill inte se någonting negativt egentligen i att vi, har börjat, att vi är mer och mer uppkopplade? Um, det jag vill säga är att um, precis som när man började uh, sitta mycket på uh, uh, kontorsstolar och så vidare, det ju också, eller började uh, jobba med datorer, då kommer ju också upp en massa uh, såna fysiska sjukdomar mm. som var inte kända innan. Och sen kom det en motrörelse att man utvecklade alltså till exempel stålar eller musen eller till och med tangentbådarna så att det blir mer ergonomiskt. Nu är det som mobiltelefoner och surfplattor, De är fortfarande väldigt, väldigt oergonomiska. Mm. Man, man kan inte hantera dem på ett uh, fysiskt vettigt sätt. Hur tänker du att det ska vara istället då? Um, Då till exempel när snart kommer att googla vem fan vet jag vad det är äh, uttryck glasögon mm. Men tror du sådana Och... glasögon är alltså de ser skitfåniga ut ja dat is nu ja, om te je altijd zo als je den den in de lengeren als je op luft dat Je het wektel kan maar goa die tot, dat dat dat je dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat bortkopplat så att du kan um, ha händerna vart som helst och ändå titta. Så, alltså, jag tror Utvecklingen kommer att fortsätta där så att det blir mer ergonomiskt. Mm. Och sen blir um, kroppsskadorna mindre och mindre. Bara Tack lite tid. för ditt samtal. har det bra. <laughs> det samma Hej. Hej. Ja, det var intressant att tanka där. Håller du med Stefan om detta eller inte? Ring efter pausen 0211 12 13 till mig Sissi Wallin i Radio 1. 101,9. Radio, 1. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi Valin i Radio 1. Och jag vill att du ringer och pratar om det här med uppkoppling. Att vara i stort sett ständigt uppkopplad. Är man avkopplad i så fall? Nej. Kan man bli avkopplad? Ja, kanske. Frågan är, är den nya formens... Lösa ett korsord eller läsa en bok Att sitta med sin telefon Eller surfplatta och göra någonting Ja, det tror jag i och för sig Det är ingen skillnad egentligen Men det som är det negativa för många Framförallt oss som är lite mer beroende personlighet Det är att det finns så mycket möjligheter På en telefon I en telefon som det inte finns I en korsordstidning Som farmor håller på med till exempel En smartphone är oändlig av möjligheter Du kan liksom surfa tills batteriet dör ungefär ja, du kan surfa längre än så om du har en laddare men just att det inte finns något stopp och man blir väldigt lätt beroende av alla de här sociala medierna, den snabba bekräftelsen, hur många likes har jag fått hur många likes vill jag ha fått eh, oj, nu kom det någonting här, nätdatingsajter appar i mobilen, budgivning blocket, allt hemnet, you name it 0211 1213 är numret du ringer och jag tycker det är jättebra att vi är en väldigt digitalt uppkopplat samhälle men det blir en väldigt stor backlash som jag tycker att vi pratar lite för lite om ring mig och prata om det här då 0211 1213. hej Inger ja hej Sissi. Hej. Vad jo, alltså, jag, jag... Alltså, jag håller på att galen jag kör buss ja. Och i morse så kom det, jag stannade vid en hållplats och tog på två trafikanter mm. så ser jag på andra sidan gatan kommer det springande en tjej och jag ser kontakt lite upp sådär lite ner. Hon springer med telefonen i handen, halvspringer. och det går inte sådär väldigt fort för att man har inte tid att vänta hur länge som helst och så kommer hon, hon fortsätter och fortsätter att sappar och trycker på den där förbannade telefonen tills hon kommer upp in i dörren till bussen Och som tittar inte ens, hon har inte ens sitt kort eller någonting, fortsätter att trycka på telefonen i, i dörrhålet. Ja. ja men är det inte sjukt, alltså? Vad är det som händer? Det finns faktiskt, jag, jag har en, en inringare som sa att det, hade, det finns ett behandlingshem för äh, det finns mobil. säkert flera som har inriktningen men det kommer väl mer och mer tror jag det börjar finnas alltså, ett det här, var ju så, alltså det här är ju inte klokt, hon springer och fortsätter att sappa på telefonen när hon ska hinna med bussen och vänta på att jag ska vänta eller ja, vänta på ungefär att jag ska vänta på att Att hon ja jag fattar. Men sa du, sa du någonting Inger till henne? Jo jag, jag brukar inte tappa sugen Men jag sa men hallå du kan väl för fan Jag till och med svor svår för då var oj, det viktigt Ja Och det så ska man inte göra som förare Men jag tappar tålamod för att det här händer alltså ofta Jag sa, du kan väl för fan Lägga ifrån dig telefonen Medan du ska visa kort mm. du, ska, du ska ju åka med Och hon du tror om du vill Men hon tog inte upp kort Hon bara tittade på mig Som om jag var inte riktigt klok. Och så gick hon och satte sig. Herregud. Ja. Ja men du kanske gav henne en, Du kanske var... Din kommentar där inget kanske var startskottet på en insikt. Det vet vi aldrig. Du får tänka så. Ja jag hoppas det. Men det här alltså händer när man kommer fram till busshållpraxer. Och de bara sitter och sitter och trycker på sina förbannade telefoner hela tiden. Man saktar in. Och ingen reaktion. Och då gasar jag iväg. För att när det kommer... När det är flera linjer på en och samma hållplats, då förväntar man ju sig att den som sitter och väntar där ska då resa sig upp när den linjen kommer. Eftersom det kan vara fem olika linjer som har samma hållplats, förstår du? Mm. Nej, händer ingenting. Jag saktar in, saktar in. Nej, ingenting. De bara trycker och sattar. Och så går jag iväg. Då ser jag i spegeln. Då börjar de att vifta. Då har de sett att man har åkt iväg. Men då är jag ju redan ute i trafikfilen, så då går du mm. inte och stanna Nej. och man tänker, får de inte en får de inte en tankeställare där att herregud håller reda på linjen eller det, det här är ju bara mitt perspektiv från busseriet, men mm. det händer ju hela tiden, alltså man ser ju det här har gått i överdrift, alltså jag blir alldeles upprörd du blir alldeles upprörd, men nu är det till och med du ska inte du behöva försvara, men nu har det ju kommit eh, rapporter om att busschaufförer sitter när de kör och surfar också ja, men det är ju oförsvarbart. Ja, sitta med mobilen lite och titta ner. och så, Det kan ju hända vad som helst. Mm, fruktansvärt. Jag, jag kan erkänna att... Inte att jag har gjort det, det gör jag aldrig. För det tycker jag är bedrövligt. Men jag har sett mötande bussar... Man hälsar ju alltid på varandra, det är ju när man kör buss och sådär. Ja. Ibland så ser jag bara att, nej de har ingen kontakt med någonting. Jag ser att de sitter och sätter på telefon. Och det gör mig totalt galen, alltså det är ju mm. livsfarligt. Tänk hur, mycket, hur många människor man har ansvar för. Vi kan, ju, vi kan säga, Lune, du som är erfaren busskafför och jag som åker mycket buss, att... Uppmana alla andra att säga ifrån också. Jag brukar säga ifrån. Det blir lite dålig stämning ibland. Men det får jag ta. Jag behöver inte träffa den busschauffören igen. Säg ifrån när chauffören faktiskt sitter med telefonen. Att det där inte är inte okej. Okay. Du får lägga ner den där när du ska köra buss. Ja, men nu är det ju så att vi bara möter varandra. Och... Jo, ja, men jag tänker vill... om du väl om du åker buss själv eller om du pratar med kollegor. Att... Ja, ja. Nu jag kan jag inte säga så att när jag åker buss själv att jag har sett det, men jag ser det i mötande. Ja, jag förstår. Tack jag för förstår ditt samtal, jag. Inger. har det bra? Okej, Okej, tack. Hej, hej, hej. Ring mig på 0200 11 12 13 och prata om det här med eh, uppkopplad eller avkopplad. Det finns en bra bok jag vill rekommendera av en författare, föreläsare, föreläsare som heter Micke Darmell. Han har skrivit om det här med vad som egentligen hände. Jag ska läsa här nu lite ur ett utskick om den här boken. Vi har skapat en samhällskultur som går ut på att alltid vara uppkopplad och nåbar. Vad denna tillgänglighet innebär för vår känsla av otillräcklighet, av att inte ha tid över för det man egentligen vill ägna sig åt, det går bara att spekulera. I. Jag hoppas att min bok Uppkopplad eller avkopplad ska lyfta den här viktiga frågan och få oss att göra aktiva val kring hur vi vill leva, säger han då mycket. Han pratar också om att en av världens framstående neurobiologer Adam Gaisley han har då sagt och kommit fram till att den ständiga uppkopplingen är den största förändringen i människans miljö någonsin. Och en forskare som heter David Meyer har hävdat då att Dagens 20-åringar tillhör den första generationen i mänskligheten som inte kommer att bli mer intelligenta än sina föregångare. Att det liksom har stagnerat lite. Vad tänker du om det? 0200 11 12 13 är numret. Hej Bobby! Ja, godmiddag God Godmiddag, vad tänker du? Ja, man ska inte kasta sten i glashus Nej, men... Nej, nej. det är... Nej. Sa de, vad, vad menar du med det? Nej, men alltså... Jag tänker ju så här att... Eh, Radio är ju en bidragande orsak till att man... Att man har fått det här uh, beroende... Uh, uh, beroende... Uh, Ska säga, under beteende beträffande mobil va okej okay, så du har alltså blivit beroende av radio 1 ja, ja. och, och det, är, det är från morgon till kväll. nu låter det väldigt mycket här hallå hör ja. du mig Bobby, ja. är du ja. ute i stormen Simone ja. har darrat av okej okay, men du, du kan alltså inte slita det från radio 1 du är uppkopplad ja. dygnet runt egentligen ja det är från morgon till kväll och det, och det har påverkat mitt sociala liv Så har att, ditt användande av rad, lyssnande på radio påverkat ditt sociala liv? Ja, så att jag säger så här alltså, inget ont som inte har gått med det är så jävligt tråkigt att ni ska lägga ner men, men, men jag kommer att gå få... i vad säger du Jag, jag kommer att få tillbaka mitt liv. Okej, okay, jag förstår. när lägger nu. Det är väl både bra och dåligt, men jag, jag förstår nej. din... Ja. Jag, <laughs> jag, jag, jag tycker det är skittråkigt, men, men, men jag måste ju höra Vad jag är någonstans, som jag såg ute i jobbet. Jag... Nu låter det som att du står på Kevin i Kajsa eller någonting. Vet du vad, Bobby? Vi får lägga på, jag hör ingenting. Men tack för ditt samtal. Det här är, det här är ett tråget fan se, eller hör och lär ska jag säga. Ring till mig efter nyheterna här i radiet och prata mer om beroendet av att vara ständigt uppkopplad vad det gör med våra hjärnor vad du tror att det gör och hur det påverkar oss och vår förmåga att vara social med andra människor. är det Jag skrev ett blogginlägg på min blogg, du kan söka på Sissi Valin på WordPress och få upp den här dagen om att vi Har, eller jag i alla fall har blivit väldigt okritisk när jag träffar människor så att säga away from keyboard, IRL och det är så lätt när man sitter på nätet och var kritisk och tycker alla är ungefär dumma i huvudet men sen när man väl träffar någon face to face så tycker man istället att den personen är helt fantastisk fast hen kanske är en jubelidiot så det har påverkat mig ganska mycket på det sättet ring mig efter nyheterna 020, 11 12 13 så snackar vi mer om det här fenomenet 101,9 radio 1 Är du oroad över din internetanvändning, över din, de timmar varje vaket dygn som du faktiskt är uppkopplad på din troligtvis då smartphone de här smarta telefonerna har de gjort oss dummare, Ringt till mig Sissi på 0200 11 12 13. nu har ju psykologer, barnpsykologer framförallt börjat varna för att det är farligt rent av Det är så att man är ouppmärksam men också att man försummar sina barn för när det, kan, när det kommer till att föräldrar inte lyfter blicken mer från skärmarna och tittar och lyssnar mer på vad barnen har för sig 0200 11 12 13 är numret du ringer, hej Bonny Bonny får ringa igen helt enkelt 0200 11 -12 13 är numret du ringer till mig Sissi denna torsdag och pratar om det här du kanske själv har, precis som Linn hade en fantastisk historia i förra timmen surfat och använt mobilen så mycket att du till slut likt Linn har kastat den i väggen för att sen gå och köpa sig en osurfbar telefon en så kallad Oldie, där man bara kan ringa och skicka sms och kanske ta lite bilder. V och Fasa kan jag känna, men det hade kanske varit bra för mig. Vad har du gjort i så fall för dig? Har du kommit till en punkt när du har känt att nej, jag försummar faktiskt min familj och mina vänner? Jag har en kompis som är på att WorldFeud bort sin relation. Jag har också varit där, ska jag säga. Han höll på att spela så mycket Wordfeud, det här Alfa fast i telefonform, mot tävla mot andra, ni vet, som, kom, som en norrman gjorde, kom för några år sedan och gjorde otrolig succé. Eh, att han pratade inte längre med sin fru när han kom hem på samma sätt. Han satt i soffan från att han hade ätit middag och hon försökte liksom vara social och göra grejer. och Han bara, vänta, jag ska bara, vänta, vänta, vänta. Och hon blev till slut så arg, så hon ställde ett ultimatum. Jag förstår det. 0200. 11, 12, 13 är numret du ringer. Och är vi ganska duktiga också på att trigga varann till att vara så här nätberoende? Är det så att vi i vår iver att hänga med och jaga likes och sådär går nästan över lik för att få vara uppkopplade? Det första folk gnäller på nu när de åker på semester tycks, tycks inte vara så här ah, det, är, det är hård säng eller det är inte så mycket varmvatten i duschen. Nej, det, är så här, det finns ingen wifi, det finns ingen internet, panik! 0200 11 12 13 är numret du ringer och pratar om det här och också vad du tror att det gör med våra hjärnor, vårt attention span, alltså hur, hur mycket tålamod har vi nu för tiden jämfört med kanske för 20 år sedan? För då fick man ju vänta på saker. Nu tänker jag bara på mig själv när jag ska titta på tv-serier. Jag följer X antal. Breaking Bad. Jag har sett, sett två säsonger och håller på med det tredje. Eh, Homeland är jag på sista, sista säsongen hittills nu. Jag har kollat på True Blood. Allt det där. House of Cards, bla bla bla. Och det som har slagit mig är att jag kan ju inte vänta en vecka. Nu har vi ett problem med vår familj, i lilla familj. För att eh, vi har kollat i kapp Homeland. Så nu måste vi kolla, liksom vänta på ett nya avsnitt kommer varje vecka som släpps i USA och sen på SVT typ dagen efter. Och det är ju så här fruktansvärt att behöva vänta en vecka för att se ett till TV-program. Jag vill se hur det går nu. Jag vill kunna bränna en hel säsong på en söndag. När jag var liten eller yngre, det känns som jag säger när jag var liten i varje program men jag, jag känner mig som någon fantiskt gammal människa ibland. På den tiden så fick man minsann vänta. 0200 11, 12, 13, ringer du och pratar om det här. Du kanske själv har fastnat i ett telefonberoende och känner att du inte är ett smartphoneberoende och inte kommer ur det. Hur ska man göra? Skulle du kunna gå så långt för dig att du hamnar på någon form av avvändning? Det går till en beroendeläkare helt enkelt och får ordination om att nej, du får inte surfa någonstans på två veckor. Hur skulle det funka? För mig skulle det vara ungefär som att åka till Tibet och så här hänga, med lite, hänga i något kloster i två veckor och typ inte prata med någon. Det skulle vara samma effekt, tror jag. Hej, Alexander. Alexander. Alexandra, Alexandra. Mm. gud ja. förlåt. Var, jag är lite ouppmärksam idag för att jag tittar för mycket på min telefon. Jag kan skylla på det. Vad, ja, tänk, vad tänker du, Alexandra? Ja, när jag blev beroende av Facebook, faktiskt. Så jag gick ur det. Hur märker du att du blev beroende? Nej, men jag, liksom, jag har en son. En och en dotter. Men så märkte jag att jag blev så här irriterad på honom om han försökte ta uppmärksamheten på mig när jag skulle kolla någonting på Facebook. Mm. Och, och det är inte okej. Okay. Så jag var nej, det här, jag måste gå ur det här, för jag är beroende. Men det, är, så... det var ju skitskönt att du fick den insikten. Kom du fram till det själv eller var det någon annan som fick skälla lite på dig? Nej, det var jag som kom fram till det själv. Så att, nej, det var en jätteskön känsla att gå ur, faktiskt. om man blir så himla stressad av alla människor som är så himla Alltså de har ju perfekta liv på Facebook. Uh, och jag tror inte att man har det på riktigt. Men man vill gärna ge sken av det på internet. Mm. Uh, och alla dessa likehunters och allting. Så att, uh, nej. Nu kan man, man till och med såhär, köpa det. följare på Twitter till exempel eller Instagram. Då kan du betala något företag och så fixar de följare. Det är så jävla fånigt. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Men Alexander, efter att du gick ur Facebook då, vad, mm. hur kan du säga att ditt liv har förändrats eller förbättrats? Ja, alltså, jag är inte ute på internet alls lika mycket, mycket längre. Alltså, jag var Jag var ute mycket på... Alltså, när man går ut på Facebook, då passar man på att gå in på bloggar också samtidigt och, mm. och, och på andra grejer. Och sen jag slutade med Facebook, så slutade jag med allt annat också. Mm. Så att, det blev som en det, kedjereaktion på något vis. Ja, men det blev faktiskt det. Och, och jag känner mig mer fria faktiskt. Jag har liksom tid för en massa andra saker istället. Men du känner mm. inte nu så att du ibland kan komma på dig själv och sakna. Undrar vad som har hänt på alltså, känslan av att du miss... Fear of missing out. FOMO ja, kallar man det för. Så, ja, men i början så var det lite så. Faktiskt. Mm. Eh, det var lite av så där. sådär. Eh, men nu har det gått ett halvår. Och jag saknade inte överhuvudtaget. Jag tycker det är så himla skönt och slippa det där. För att Det händer ju faktiskt inte mycket mycket där i alla fall. Nej, Jag det men... är någon som har käkat någon pizza. och Så är det någon som skrivit ja. att det är fredagsmys. Och så är det någon som lägger upp en bild på sin hund. Och man bara, jaha. Ja, men Ungefär. Liksom och, och liksom ens vänner. Det vet man i alla fall vad som händer i deras liv. Och nu blir det att man mer ringer till varandra istället. För innan så fick man ju veta allting på internet. Mm. Så då behövde man liksom inte sms av varandra. För då visste man redan. Ja, men hon håller på med det här och bla bla bla. Liksom. Men nu mm. vet man inte det. Så då måste man ta reda på det själv. Så att, och då blir det ju att man, man får den mer sociala kontakten tror jag på riktigt. Mm. Men för det är så lätt att man bara slutar umgås med varandra istället och så att man blir näset istället. Mm. Så att, nu, får, nu, nu skriker ditt barn på uppmärksamhet. <laughs> Banan. Ja, men det är ja, alla barn älskar banan det är så ja, eller hur? Ja, du, tack ja, för ditt samtal, det låter fantastiskt Alexandra med den här ja. reningen av själen på något vis Ja, jag tror att man får ta sig och fundera själv liksom, att är jag beroende av det här och rannsaket själv och, och vad som är viktigast mm. det är mina barn viktigare än internet och det är de ju såklart liksom. Mm. Jag menar, det där är bara sekundärt med Facebook och allting så att, och liksom barnen det är ju Det är så kort tid i livet som de är små. Och man måste mm. verkligen passa på att med dem. Och prata med dem till se de dem ögonen. Mm. Alltså när man går till lekparken då. Folk sitter med sina telefoner istället för att leka med barnen. Eh, och jag tycker det är så himla synd. Du ser det som, som förälder? Ja, hela tiden. Mm. Och så när man ser mamma som går på stan med sina barn. De sitter liksom inte barnen. De, de sitter på sin mobiltelefon eller går och pratar i telefonen. Mm. Och jag tycker det är jättesorgligt ja. faktiskt. För jag tror inte att, man kanske inte tror att en, en, en sex månaders påverkar så mycket, men jag tror verkligen att de gör det. Kanske, absolut. Eller ja, i alla fall när man är, när man är uppåt ett år. Ja, Då tror ja, man minns sånt där kanske in, in, vad ska jag säga, eh, i sitt omedvetna undermedvetna. Ja, jag. undermedvetna inte omedvetna. Tack, du får, ja. nu får du ägna din unge bananuppmärksamhet här. Ha det bra. Ja, ha det så bra, okej, okay, tack. Hej. Hej, ring mig på 0200 11 12 13 och prata om att vara ständigt uppkopplad. Du kanske gjorde det precis som Alexandra här att du blev så trött på till exempel Facebook. Så att du stängde ner. Nu är det inte det världens enklaste att ta bort ett Facebook-konto, men du kan i alla fall sluta använda det. Och vad har du i så fall fått dig att känna? Eller står du fortfarande på den sidan att du börjar känna att det går överlag. Det kom ju studier i för ett och ett halvt år sedan tror jag, två sedan, som visade att kvinnor framförallt mådde dåligt i Sverige hade en ökad ångest, en ganska stor andel kvinnor över att de känner en stress över att hänga med. Hänger ni med nu? <här> hänga med på Facebook. Ungefär som att kollar du inte hela tiden så finns du inte. Uppdaterar du inte hela tiden så finns du inte. Jag pratade med en 90-talist jag har det tidigare men jag tyckte det var så jäkla spännande. Han sa att ja, han var helt allvarlig. Ja, alltså... Om jag inte har min telefon med mig eller min iPad när jag äter och säger att jag är någonstans utan mobil för någon gång skull och då ska jag käka någonting då känns det som att jag inte har ätit det för att jag inte har fotat det och lagt upp det på till exempel Facebook eller Instagram. Och då känner jag så här tänk vad mycket vi inte har ätit då under våra uppväxten när vi inte fotade jag har inte en enda bild på det man käkade jag har knappt en enda bild från min student för att det var 2004 innan sociala medier slog igenom. 0211 12 13, ringer du och snackar om det här. Och eh, ska vi se... Edvard? Ja. Hej. Tjena, tjena. Hej. Vad tänker du? Vänta lite, jag ska med lurarna här. Jag jobbar... Jo... Du har skolkat från jobbet. <laughs> nej, det Åh oh, nej, jag håller på. Åh oh, nej. Jag håller på och jobbar ute i här. Jag fattar. Eh, jo... Eh, Jag måste skaffa mig Facebook. Jag tar åt andra hållet. Jag sa, varför måste ja. du det? Eh, på grund av att jag håller på med lite. Jag ska väl ha till lite intresse. Jag håller på att planera för klättring i eh, Himalaya. Och mm. då är det så här att de här som är sponsorer vill att man ska ha Facebook och lite sånt där. Mm. Och jag. Bävar. jag har ju skickat iväg min facebook tidigare åt hälskotta. jag tycker det var Uff. Varför tyckte av. du det var uffskär? Uff här? uff usch, uff. Nej det var nej men det var ju mina kompisar började dravla med, med varandra i min facebook alltså bara prata en massa konstigheter med varandra liksom i min facebook så att jag kastar ut hela konkarång. Jag tycker de sög mina att för istället för att köpa ja, en macka och komma och hälsa på. Då börjar man liksom snacka en massa... Nej. De här människorna ser jag ju ändå. De ser ju, mm. ut. Så varför ska jag ha... De är i Facebook. Vad är poängen? liksom? Jag mm. förstod inte riktigt. Jag är visserligen äldre än de som så att Jag är 60-talist. Jag har väl inte det där behovet av det. Jag tar hellre mänsklig kontakt. Men... Mm. nu vet jag ju inte vad jag ska ha om det här vad heter det andra, Twitter eller vad det är jag vet, nu vet inte jag vad det går ut på Twitter är väl det som jag aldrig har använt jag vet inte riktigt hur sånt funkar nej men det är ju som en mikroblogg man, man skriver saker på 140 tec tecken och eh, ja, snackar med andra det är, alla de har lite olika funktioner tycker jag men du kan ju prova lite försiktigt du kan ju prova dig fram lite du behöver ju inte vara jätteaktiv du kan ju mest läsa och, och känna in så att säga vad som händer ja just det just det Men äh, ja jag, är så här, jag har ångest för det där Alltså allvarligt Varför har du så. ångest då? Vad är det som, vad är det som händer? Nej, det, är, det är liksom just det där att Man ska liksom hela tiden Det känns som om alla ska svara hela tiden På andra frågor Som just i Facebook liksom Att man ska ha just det där uppkopplingen Jag liksom svarar inte Jag går inte ens in på Min e-postsida liksom och titta, mm. oj, titta, där är det förra veckan har de skrivit till mig. Ja, det ja. går inte ens att titta på det liksom. Och ändå så har jag hållit på med datagrejer sen begynnelsen, håller jag på att säga. Mm. ABC 80 och sånt där, så jag har ju liksom varit igång för länge sedan, va Men... Men jag förstår, du har kommit till någon punkt där du känner att oj, nu måste det här ta ganska mycket plats i mitt liv. Ja, det har blivit just en sån grej liksom att man liksom tycker vad 17, jag vill inte, jag har inte ens en sån där mobiltelefon så, jag har ju haft sådana här smartphones förut men det passar inte mig jag har ett yrke som de går bara sönder i ändå så, så att de är för dyra för leksaker för mig så, mm. jag använder de pengarna till något annat växigt istället mm. så att eh, nej utan eh, Jag vet inte. Jag tycker det där med Facebook. Jag tycker som jag hörde där ett 0 till henne som liksom hade barn där och ville ha banan och grejer. Jag tycker det är jättebra att hon liksom sa det där. Det fick mig mm. också att tänka efter lite. Är det, går det inte att fixa det på något annat, please, tänker man. Mm. Du, tack snälla för ditt samtal. Ha det bra. Detsamma. Och tack. försök att hitta ditt sätt att få hålla det. Det kommer bli superbra. Ja, jag hoppas det i alla fall. Okej. Okay. Hej då. Ja, Hej. Hej. Du lyssnar på Radio 1 och vi ska ta en liten paus. Sen pratar vi mer om det här med att vara ständigt, i stort sett ständigt uppkopplad. Hur påverkar det oss? Blir det en jätteklyfta nu mellan vi som är det, vi lite yngre generationen och farmor och farfar och mormor och morfar generationen som så här: Har en mobil? Min farfar när han levde så hade, han dog förra året. Då hade han en mobil som han aldrig tog med sig. Så, den låg hemma i byrån och då frågade jag honom: Varför har du mobilen? Ja, men det kan ju vara bra att ha. Ja, men då tar jag aldrig med den. Nej, men jag, ibland hör jag att den ringer. Så här fantastiskt. Tänk om man kunde vara sån. 02011, 12, 13 ringer du mig efter pausen här i Radio 1. 101,000 Radio 1. Radio 1. Sissy Du lyssnar på Cissi Wallin Radio 1. Du ringer mig på 0200 11 12 13 och snackar om det här med att vara ständigt uppkopplad. Det finns en författare och föreläsare i Sverige som heter Micke Darmell och han har skrivit en bok som jag tycker du också ska läsa. Jag plöjde den här om sistens som heter Uppkopplad eller avkopplad.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 för oss att göra aktiva, och få oss att göra aktiva val kring hur vi vill leva då, digitalt framförallt. Och Det här är jätteintressant, för man kan ändå, det behöver inte vara svart eller vitt, att man aldrig är uppkopplad eller är det hela tiden. Man kan ju hitta någon form av killen medelväg där man själv håller i fjärrkontrollen. 0200 11 12 13 är numret. Hej David! Hallå! Hallå, vad tänker du om det här då? Uh, nej, jag känner också att... Uh... Jag, jag har ingen behov av det där, Facebook överhuvudtaget, om vi nu pratar om det. Och jag tänkte fråga det också, för att senast igår gick jag in. Jag brukar aldrig göra det. Jag, jag kan räkna på en hand nästan hur många gånger jag har varit in på mitt konto och kollat bara i år. Mm. Men, men hur fan tar jag bort det? Jag, <laughs> hur fan tar jag, du bort det? Ja, jag har försökt och försökt och försökt. Jag har tagit bort eh, massa bilder och... Jag sådär, liksom. men jag kan inte ta bort kontot. Och jag fattar liksom inte hur eller var. Jag vet inte vad jag gör för fel eller vad jag, vad jag borde göra om du eller någon annan kanske vet hur man tar bort det. Jag är inte jättehaj på Facebook. Mina starka sidor är Twitter och Instagram och bloggar. Men det borde ju kunna gå in på... Har du kollat överallt på inställningar? Ja, förmodligen. Eller uppenbarligen har jag inte det, men... Eh, men ja, jag ska ta tag i det där idag. Men, nej, men jag känner också att Facebook är det är lite så här, Vad säger man? Det är så här inbördesbeundran. Men folk, jag vet inte varför folk lägger upp saker som man lägger upp. Det är superointressant och ytligt. Och jag vet inte. Och sen känner jag också, som andra har sagt här, att när man kollar. Man känner inte alla som man har som vänner, då. Superbra. alla är ju inte jättebra vänner, men de man känner lite bättre och sådär. En del målar liksom sina liv, eller målar upp ett liv som de inte lever egentligen. Mm, man förskönar väldigt mycket så. Ja, och allt sånt där. Och då känner man, vad fan, vissa ser ut att gå på galamiddagar varje dag. Mm. att De kanske inte gör det och andra ger ett sken av att leva en jävla jättesett liv fast de inte gör det. Mm. Så jag vet inte, då fyller det ingen funktion för mig längre. Så från början så tycker jag att det var en jävligt cool grej att kunna få tag i folk som man inte har pratat eller träffat mm. på länge. Men sen efter det tog inte så lång tid så börjar jag inse att det handlar ju mer om yta liksom. att alla ska skapa sin egen yta och, och glänsa lite för varandra mer verkar det liksom inte vara Nej. Ja, det, jag håller med om att det, det, det är klart att det finns mycket jättebra debatter som först tycker jag via, via Twitter som vi eller Facebook eller Instagram som vi inte hade fått annars man pratar med människor man inte känner och man kanske lär sig någonting men jag håller samtidigt med om att det, är, det finns en stor risk med att bara röra sig, eller mestadels ha sina sociala liksom, interaktioner på nätet, för att det blir som en liten konstig hinna kan jag känna. Mm, jag, jag håller med. Och, ja, det är liksom inte förankrat i verkligheten heller, det blir bara så här, man sitter och bygger luftslott, eller låtsas miljöer på något sätt. Men har inte du känt ändå att du vill vara kvar på Facebook, nej, David? Nej, jag, jag har inte det. Och nej. Jag, jag, men är där, jag är aldrig inne jag ja, som jag sa, liksom, jag, jag är inte inne och gör jag, jag är inte aktiv på något sätt och de gånger när jag går in och kollar då kollar jag min mail, då är det ofta såhär hundra meddelanden från Facebook om allt möjligt, 22 000 puffar och 23 000 meddelanden och sen när man kollar liksom vad det är för meddelanden då är det folk som har skickat om jag vill gå med i någon jävla eller ja, allt från här spel till massa konstiga eh, ja, namn eller insamlingar eller mm. men om sådana helt oviktiga saker känner jag. Så att jag, ja, jag har inget behov av det alls. Nej. Men min fråga var i alla fall, om någon kan svara på det, enklaste sätt att ta bort det där konst mm. jag har faktiskt ingen bra koll på det. Så att vi, vi gör så att vi kastar ut den frågan eh, till någon annan som lyssnar så kanske vi ser att du får ett svar då. Yes. Okej, okay, håll det bra vi. Hej, hej. hej, ring mig. Du kanske kan hjälpa David på traven här. Hur raderar man helt sitt Twitter-konto? Det tycker jag är en väldigt bra fråga. För att, eh, förstås, sitt Facebook-konto, men jag inte Twitter. Men också hur man raderar överhuvudtaget sina elektroniska fotspår. Det är ju mycket lättare sagt än gjort nu för tiden, skulle jag säga. Det är många som lider av till exempel anhöriga. Man kan inte ta bort. Eh, sin döda om det är son, dotter, mamma eller pappa man kan inte ta bort någon som har dött dens Facebookkonto, det är väldigt svårt har jag i alla fall fått höra 0200 11 12 13 är numret ring mig nu och prata om de här sakerna och jag tror vi tar in Emmy Hej Emmy! Hej! Hej vad tänker du? Nej, men för det första försvar på den här med Facebook ah. så är det ju typ så att du kan typ inte ta bort ditt Facebook-konto. Allt du gör på internet kommer typ alltid att sparas. Eh, jag har tagit bort mitt Facebook konto en gång. Jag trodde jag hade tagit bort det i alla fall. Eh, så gick jag, sen så fick jag någon abstinensgrej och skulle gå in och kolla. Så jag la in mitt namn igen. Och så, för skoj skull så sökte jag på min gamla mejladress där på Facebook. Mm. Och den fanns kvar. Alla bilder, alla mina vänner, allt. Så först du tycker på att ta bort facebook Facebook-kontot så ligger det kvar. Mm. Det, det försvinner aldrig helt. Utan facebook sparar det där i sin databank. liksom. Mm. Så om man egentligen du... vill bli helt anonym och göra sig radera alla fotspår så går inte det? Nej, typ inte. För att de sparar det ändå fast du tar bort det själv. Du syns, Om någon söker på dig på Facebook så hittar de inte dig då. Men det ligger alltid kvar så om du skulle vilja gå in på dig själv igen då finns du kvar med alla bilder och alla taggar och allt jag någonsin har gjort. Mm. Eh, men sen också överhuvudtaget allt det här med smartphones, så jag tycker väl lite att jag också är också sjuk abstinens när det gäller min mobil. Jag får panik om det inte är några batterier eller sådär. Mm. Men jag tycker lite också alltså, man måste ju kunna styra sig själv lite i den frågan. Vi hade nyss inbrott hemma och då snodde man all elektronik och då fick man verkligen Oj. ett test på... Och om man klarade sig, om man gör verkligen det. Man klarar sig utan all elektronik. Mm. Eh, och sen lite det där du sa om din morfar, var det va? Farfar. <laughs> Farfar. Mm. Ja, det är samma med min farfars kan Han gick bort förra året. Han ja, gjorde min också. Ja, och han hade ju en mobil som han typ aldrig använde. Så när min pappa försökte ringa till honom, då trodde ju han bara att nej men han är på landet eller nere i garaget eller så här, För han ledde ensam. Mm. Och det slutade med att grannarna började känna lukt ah, från hans lägenhet. Och då hade han legat där i två, tre veckor. Mm. Så det är sådana sjuka saker som jag ändå gör ändå att man känner att då... Man, alltså, jag tycker att mobiltelefonen är ingen dålig idé. Nej, absolut inte. Det är en väldigt bra man idé. Man måste bara kunna liksom känna, känna sig själv lite och lära sig styra över sig själv. Mm. Bra tankar! det inte. Tack snälla för ditt samtal. Tack så mycket. Okay. Hejdå. Hej då. Ring med efter nyheterna så pratar vi en stund till om det här med ständigt uppkopplad, aldrig avkopplad frågetecken 0200 1213. 1,9 radio 1 radio 1, Valin. Jag heter Sissi Valin och du lyssnar på Radio 1 i vanlig ordning, hoppas jag. Ring mig på 0200 11 12 13 och så pratar vi om det här med att vara ständigt uppkopplad. En av världens främsta neurobiologer, som det så fint heter, Adam Gaisley. Han säger till, ja, han, det här är källan är alltså Micke Darmell som är föreläsare och författare i Sverige. Eh, han har citerat honom här att den ständiga uppkopplingen är den största förändringen i människans miljö, Nån Våra hjärnor är alltså inte programmerade egentligen, vi är ganska tröga vi människor, till att leva så här ständigt distraherade av någonting förutom det vi egentligen ja, ska fokusera på i livet. Typ inte bli överkörda, eh, socialisera med varandra, typ producera barn. Om vi plötsligt sätter huvudet ner i en telefon hela tiden, hur ska vi då på något sätt kunna uppfylla att vara det där? som människor förväntas vara 0200 11 12 13 är numret du ringer gör det och snacka om det här med mig Cissi idag och vi ska se vem vi har med oss jag tror att vi har Konstantin, hallå nej det var inte Konstantin hallå nej där var det jättetyst då tar vi Konstantin hallå, här då. Hallå? nu var hallå. du med, jag hade tryckt på fel eller det var, det var fel linje vad säger du nu, nu är jag framme. Ja. Du är framme nu. Ja, ah, bra, bra, bra. Ja, ah, jag vill säga att ah, jag tycker att det är bara accepteras, som en man sagt innan. Att det, att det var så där med böckerna och det var så där med eh, tv när det kom, oh, ny radio och radio. Alla babblar runt, det är så dåligt. Men eh, jag tycker att om, om vi ser om tio år då förändras sånt folk. Och det blir mer acceptabelt att vara på, på nätet. Men jag tror mm. det är panik hela tiden inkopplad. Jag, jag tror att det ska komma över. Jag tror att det ska komma över. Det, det blir mer, uh, mer acceptivt och mindre kanske sådana grejer. Mm. Och vi bara måste lära oss. Jag till exempel har Facebook men jag har absolut inte så mycket det. Det är min fru som öppnar åt mig konto och hon sköter min konto. Så jag där det är bra att kolla på ah. ett riktigt bild som lägger åt mig. <laughs> ja, så det så, men... så att din fru sköter din, din Facebook. Ja, ah, precis. Och hennes också. Så hon kan ah. den var praktiskt att ha en Facebook-administratör. Ja, precis. Så kanske jag åpnar en sån firma så hon köpte flera kanske. Ja. <laughs> ja <laughs> Vad härligt. men, men, ja, men jag förstår jag... din poäng. Jag förstår din poäng, ja. ja. Ibland jag är jag jätteförbannad när jag vill lägga på när lägger barn och tänkte, ah, nu ska vi kolla på någon film och musa liksom eller ta något middag så... Så kommer den mobil och så, är sen, jag vet inte om det eller Facebook eller nånting annat. Mm. Så, så Man kommer i en film med borgen, kan du kan inte lägga ner så kollar vi vidare den. Eller så, så missar du den borgen så det är intressanta grejer när i borgen. Ah, men, lägg off, jag ser det. Jag ser, men, hur ser du om du kollar på sin mobil? Liksom? I den här momenten jag tänkte jag, ah, nu är jag arg. Nu är jag ah, jag förstår, du blir frustrerad. Ja, ah, precis. precis. Mm. Men eh, jag tänkte det var kvinnan innan pratade om eh, hennes farfar som dog och var tre, eh, tre veckor innan som upptäckte. Mm. Och pappa ringde och tänkte att ah, man kanske är i garaget eller och, och dit eller hit. Det, det var fel. Jag tycker att hennes pappa skulle vara mer uppmärksam och tänkte att de är äldre. Man, de kan inte använda telefoner. Så bra som eh, typ hotitalisterna och missitalisterna. Mm, och man tänker liksom, och, ja men, skulle jag gå och kolla vad gör han? tre veckor? Det är hemskt att titta mm. lite på telefonerna. Mm. Även förut var vanliga telefoner, då ringer man och, och äldre människor då kunde inte svåra snabbt eller någonting sån. Mm. Man måste ha koll på äldre som kommer inte i kapp med teknologi. Så det, det är så. Mm. Mm det, är Nej, det var... i framtiden. Tack, Sissi. Jag är att ni får lägga ner snart. Ja, jag vet. Det är skittråkigt. Men that's life. Vi, vi får hålla tummarna så kanske det blir bra. Jag hoppas det på något sätt. Ha det bra. Tack, tack. tack. Det bra. Hej. Ring mig du också på 0211 12 13 och prata om det här med att vara ständigt uppkopplad. Vad har det för konsekvenser egentligen? Vad gör det med våra hjärnor att vi... Samtidigt som vi ska göra någonting, IRL så att säga, prata med någon kollega, kolla vad ungarna gör, att de inte stoppar fingrarna i ugnen, sätter på plattan och lägger handen på, eller någonting liknande, så ska vi liksom hålla koll på Facebook och spela Wordfeud och likea bilder och hit och dit. Hur går det ihop? Kommer vi sluta med att vi alla får en psykos? Psykvården måste ha mer pengar. 0 200 11 12 13 eh, och jag tänker också mycket på vad man själv kan göra det känns som att vi kollektivt pressar varandra till att vara uppkopplade vänta jag måste bara ta en bild vänta, jag ska bara likea här, jag ska bara checka in hur kan vi göra för att vara lite mer inte främja den här besattheten vid att vara uppkopplad 0200 11 12 13 nu blir det tyst, nu känner jag mig ensam nu får du ringa eh, och kanske också har en historia berätta som tidigare inringare haft att eh, hur hur livet blev annorlunda när man loggade ur. När man tog bort sin app där med Facebook eller Twitter. 0 1213 12 13 Och det var ringde förut hade en fantastisk, det var lite tragiskt, men det var ändå skönt för oss. Han sa att jag har inget socialt liv sedan jag började lyssna på Radio 1. Nu kommer jag i alla fall få det när ni slutar sända efter nyår. Och det är ju helt sant. Vad tycker du? Är människor för upptagna av sin telefon och för lite av sin samtid? Alltså det som händer mitt framför näsan på en IRL 0200 12 13. Och du kan ringa och berätta kanske en historia om när du väl kom på att du är för mycket online. 0200 11 12 13. Alltså, och jag funderar en del på hur det kommer att se ut sen. För yngre och yngre barn använder ju internet- får telefoner, får mobiler väldigt, väldigt tidigt och lär sig använda dem. Jag menar, mina brorsöner som är ett och ett halvt och tre och ett halvt är redan superflinka med läsplatta, till exempel. 02, nu Jesper, det är jag det inte för att ni är tråkiga, det är för att det är så jäkla dålig luft här inne. 0, 200, 11, 12 13 Hej Martin! Tjena gubman! Tjena gubben! Tjenare mannen, som man säger så. Ja, eller hur? Uh... Nu ska vi se om jag fortfarande får tituleras mamma av dig när jag säger det här. Jag tänker inte avköna dig om man säger så. Nej, jag skojar bara. Jag vet uh. att jag skämtar lite så här. Ja, ja. I alla fall. Eh, jag tycker i min egen åsikt att vi är på väg alltså åt det här samhället som du snackade om. Att mm. det, det känns lite annat. Finns man inte på Facebook, finns man inte på Twitter, finns man inte på Instagram eller vad det nu kallas för, då får till och med jag i alla fall höra, Vad? Nej, men då finns det ju inte, Max. Nej, då är det ungefär som att du... Är det så för dig? Du finns inte där. Ja, och jag håller ju på nu att lansera min Sverige-karriär. För jag har jobbat mest utomlands. Jag vill verkligen visa Sverige att det går att vara utlandsfödd. Det går att älska Sverige mm. utan att försöka sticka någon i ögonen. För det är ja, ju det ja, jag, jag inte mm. Och då när jag nu försöker med det här, då säger min agentur Du måste finnas på Twitter. Du måste finnas på Facebook. Du måste, du måste, du måste. Och jag bara jag får panik. Mm. Och då sa jag till, hon, till min agent så här Måste man verkligen det? Ja, du finns ju för fasiken inte annars, Martin. Mm. Vad kände du då jag, när hon säger jag, det, Martin? När hon säger så så tänker jag så här. Okej. Okay. Ja, men Facebook kan jag väl då skaffa mig. Vilket jag gjorde för ett och ett halvt år sedan. Okej. Okay. Min pojkvän nu, han säger verkligen så här. Du, sen du verkligen började lansera din karriär här i landet, jag ser aldrig ens dig. När du är hos mig, då sitter du med din mobiltelefon och din eh, iPad och allting. Hallå, alltså du har fått du, ett relationsproblem ni... kan man säga. Nej ja, men det har blivit det så jag ska försöka snacka med Eva om det här. <laughs> ja hon kan säkert ge dig ett råd men, men, tror jag. jag. Jag håller med dig vännen där att det är inget fel med de här grejerna va? Mm. sociala medier är en bra kanal till de som faktiskt inte har någon eller de som vill synas eller de som vill ha någon att snacka med som kanske inte har det. Mm. Men när det går till överdrift, det är då jag är lite orolig. Jag har inga synpunkter annars eller värderingar för jag tycker att folk måste ju få göra som de själva vill, självklart. Så vad jag försöker komma fram till som slutkräm är ha det ni vill ha, men var rädda om er för att det finns ett liv utanför de här grejerna också. Mm. Det var en bra slutpoäng tack kära du. Tack själv. Ha det bra. Hej då. Ja, det var en fin reflektion att man själv förstår det som Martin gjorde oj, jag är nog för mycket uppkopplad. Det här påverkar mitt förhållande. Jag och min har faktiskt någon form av ja, deal kan man säga. Men en liten överenskommelse, kanske så informellt, att vi har kvalitetstid varje kväll med varandra Att vi försöker, och även om det är bara är att vi ligger och tittar på tv i soffan tillsammans, så är vi med varandra. Vi försöker lägga bort telefonerna och inte bara sitta och surfa och hålla på. För mitt, ett annat förhållande jag hade var väldigt destruktiv på det sättet att jag han, min ett ex då, han satt otroligt mycket och skrev och, och var väldigt aktiv på nätet. Och det är ju helt okej, det får man ju vara. Och jag satt på mitt håll. Så vi, det slutar med att vi satt liksom i var sitt hörn av vardagsrummet i var varsin fåtölj med var varsin dator och pratade inte med varandra. Och jag vill inte ha ett sånt förhållande. Jag vill ha ett förhållande där man visst kan hålla på med nätet, men både jag och min nuvarande sitter jäkligt mycket framför datorn på jobbet. Så när man kommer hem är det bara så här, motionera, laga mat, titta på tv, titta på serier, umgås med folk och försöka skärma av det där lite. Men jag är fortfarande för fast. Jag ligger på kvällarna innan jag somnar och är fastklistrad i mobilen. Sen får jag på något sätt, ibland har jag somnat av att mobilen ramlar ur handen på mig ner på golvet. Och förhoppningsvis, den har inte gått sönder än men den har fått sig några sprickor. 0 -11 12 13 ringer du mig efter pausen. Och Stanna kvar om du ringer så pratar vi en sista stund om det här med uppkopplad eller avkopplad. Eller kan man vara avkopplad när man avkopplad när man är uppkopplad? 0200 11 12 13 är numret. 101,9 Radio 1. Radio Sissi Wallin. Ja, Sissi Wallin här. Vi pratar om det här med att vara ständigt uppmärksam. Kopplad, vad det egentligen har för konsekvenser för oss våra sociala relationer, våra, våra roller som föräldrar nu har ju en del barnpsykologer gått ut och varnat höjt ett varningens finger för att föräldrar som är i sin mobil eller sin surfplatta alldeles för mycket eller mycket kan man säga de försummar faktiskt sina barn och det här är ju väldigt jobbigt att höra tror jag för en förälder 0200 11 12 13 är du är numret du ringer hela se Hallå. Hallå? Vad tänker Lasse idag? Jag tänker just det här när du pratar om att, vara, att ständigt vara uppkopplad. Mm. Jag har själv lagt ner min Facebook-sida därför att det höll på. Och, ja, men det tog för mycket tid. Man, man gick in i tid och otid och, och arbetstid och ja, allt vad andra mm. Men sen, sen tänker jag också mina barn. Det är samma sak där. Jag har barn som är 13-15 och ja, en som är äldre också i och för sig. Då. Men mm. de, är ständigt, de är ständigt uppkopplade. Uh, deras telefoner är lämna alltså, den är aldrig mer än en meter från deras kropp uh, mm. alltså, man, det, det går ju så långt så att ibland så tar man ju telefonen ifrån dem och det är alltså uh, det, det som var aga för oss på 70-talet det måste vara ungefär samma sak för dem nu de känner sig aga när man tar deras telefon ja, precis, de känner sig fysiskt misshandlade när man tar den ifrån dem Som att man skär mm. av en, en läm på kroppen ungefär. Ja, absolut. Men har du regler för dina mindre barn, 13 och 15 åringar hur mycket de får sitta ja. med, framför datorn eller mobilen, med mobilen och surfa? Ja, och vi, vi, vi, vi tror ju säkert att vi har det, men det har vi ju inte. Utan de, är, de är förmodligen på nätet betydligt mer än vad de ska vara. Man försöker ju på något sätt att kontrollera och säga att nu lägg, lägger från dig telefonen, stäng av datorn. Nu ska, vi vara, nu ska vi vara sociala med varandra. Men mm. ja, det, det, är inte, det är inte alltid det lyckas. Nej. Men, nej, men det, det, det är hela tiden. Så att, um, jag kan bara jag kan till exempel bara jämföra. Vi var i Thailand här för en tid sedan och tänkte nu ska vi skicka kort. Vykort. Och de visste ju först inte var ska det här frimärket, var ska det sitta? Och sen hur får man då titta fast? Åh, oh, jag dör vad roligt. Det är ungefär som ett barn. Jag har en, ja, min brors son som är tre. Han går fram till tv:n och så drar han så här. En kompis mm. unger också det. För tror det liksom att man ska kunna du vet, ja, zooma på som man gör på sina För ja. så här, det funkar ju inte Ja Såg du den här sketchen i eh, vilket, oh, vilket var det? Det här eh, SNN på TV4, det här humorprogrammet de har nu efter Idol då gjorde de en jätterolig sketch i fredags Okej. var det kring det här med en, en, en avvändningsgrupp för nätberoende och då satt vuxna mm. människor och försökte förstora med fingrarna i så här pappertidningar <laughs> <laughs> det funkar ju inte här <laughs> det kanske blir så vi får se ja, man får ju säga Men det är, det är, samtidigt som det är en fantastisk möjlighet för barn att och, och lära sig allting med, och, och mycket med kompisar och skriva och allting. Men det, det går lite för långt ibland. Men vad tycker du? du kan inte du vara någon alls förälder här, men om du Nej. ändå får bestämma lite diktator istället. Mm. Mm. Hur många timmar om dagen ska ens mindreåriga få sitta med dator eller telefon och surfa ja, och spela? Ja, max, max en timme. Max en timme? Ja, det tycker jag. Okej, okay, vi får se om det är någon som inte håller med om det. Tack, ha det bra. Hej. Hej. 0211 12 13 är numret du ringer. Och Siri, hallå! Ja, hej Siri. Hej Siri, vad tycker du? Ja, hej. Eh, ja, jag har ju två tonårsbarn hemma. som ena är 19 år och den andra är 15 år. Mm. Och jag tycker att det har ju gått... Alltså, vi har ett bra ord på svenska som heter lagom, som mm. säger man faktiskt... Och det där är det bästa som man kan använda. Men det har ju gått eh, över gränsen tycker jag. Speciellt mm. hos ungdomar. För att eh, jag kan tala om för det. Ibland min dotters kompisar kommer hem till oss. Och det är fyra, fem tjejer som sitter på soffan. Och varenda en har sin mobil i handen. Och de pratar inte ens med varandra. Nej. De på, de surfar och tittar på grejer och ser. Har du sett, det? har du kollat den och tittar och skrattar och sen är en tyst. Och de, de sitter och tittar och styr på telefonen, mm. mobilen. Vad, vad tänk, har du sagt till din dotter att hörru, ska ni inte snacka med varandra, eller är inte det aktuellt? Ja, gud, ja, jag säger ju men. Men jag ska inte bråka om det, <laughs> men jag har ju tagit bilder på dem och lagt på Facebook att sociala ungdomarna nu för tiden, men, men de har ju blivit beroende. Mm. Men... Vad, vad är du rädd för ska hända då Siri? Ska det bli värre att du dina barn ligger vaken på nätterna och håller på att surfa och, och spela eller vad, vad tror du? Nej, men jag tycker att det här sociala har försvunnit helt och hållet. Mm. Att, eh, att folk bara tittar på, okej, okay, jag vet inte mm, så mycket vad folk tittar på, men hos ungdomarna, de är bara... Nej, löjliga och eh, sådana såna, såna, saker som det bara skoj och löjlig och det är inte så mycket information eller allvarliga saker mm. det är inte så mycket som man kan tänka okej okay, då får de mera kunskap och de lär sig det gör de en del men det mesta är löjliga saker tycker jag Mm. Eller modesajter, eller omkändisar. Den mesta tiden går åt det här hållet. Mm. Och som faktiskt socialt eh, sambar minskar väldigt mycket. Är... Ja, jag tror det är farligt att man inte kanske lär sig interagera, alltså rent vad ska jag säga IRL då. Ja, precis. Häromdagen du hade ett program om, om kvinnor som letade för händiga killar. Mm. Och jag tycker det här är också en sak som gör att tjejerna eller folk eller killarna de, de kan ingenting om praktiska saker. Ja, mindre kanske än vad de kunde förut. Ja, alltså vi, de bryr sig inte hur man ser en bixor eller hur man gör det eller... Alltså, praktiska saker försvinner mm. Tack för ditt samtal ja, jag instämmer till viss del faktiskt ja. Ha det så bra, bra. Hej. Hej. hej Ring mig på 0200 11 12 13 och snacka om det här med ständigt uppkopplad aldrig avkopplad Frågetecken. Nikolaj, hej, hej. Hallå Kina, Hallå. vad tycker hej. du? Uh, ja, det är ganska intressant Har du åkt tunnelbana på kvällen sista tiden? Ja, inte så. jag bor ganska centralt så jag går ofta och åker buss okay. men det har hänt absolut. Inte på sista tiden men senast året i alla fall. Ja, ser du gamarna som sitter på sätena och hänger över skärmarna hela tiden? Ja, <laughs> absolut. Det bästa är när man åker och så sitter de faktiskt och mässar eller kickar med varandra fast de sitter mitt emot. Du, du har sett det? Ja, jag jobbar i tunnelbanan. <laughs> Men vadå, det sitter, nu känner jag mig som världens 102 år gammal, de men det sitter alltså så här de sitter ungdomsgäng varandra. och mässar till varandra på tunnelbanan. Ja, de sitter mitt emot varandra på säten och så skickar de meddelanden till varandra istället för att snacka. Det är fantastiskt, ja. konstigt, obagligt Och så sitter de med och hänger med, med gamnacken så att de kommer ju få skador till slut va? Ja, först, vi kommer ha en hel våg här av förslitningsskador. Det var ungefär som när hela svenska folket skulle bara jogga för några år sedan. Det var en jogging, mm. psykos. Då fick alla kirrosprakturer in så här jättemycket frakturer. Och, eller ska, inte, men du vet, stressfrakturer och skit. Så det kommer bli samma sak här. Eller så blir det som i den där filmen eh, Volley, eller vad den hette. Mm. Alla sitter i såna här stolar och är helt uppkopplade med skärm och pratar. Tack. Jag tänkte bara säga det. Ja, det. var en rolig betraktelse. Lite hemsk också. Mm. Ha det bra. Hej. Ja, Programmet är snart slut men vi hinner nog ett samtal till. Ring till mig om det här med att vara ständigt uppkopplad aldrig avkopplad frågetecken eller likhetstecken 0200 11, 12, 13 är numret du ringer och snackar om det här. Jag tycker det är väldigt intressant med eh, alla era betraktelser från vardagen. Hur vi sakta men säkert blir mer och mer digitala. Hur vi blir mer och mer faktiskt, om man får använda ett lite kritiskt uttryck, det förslavade under den, här, ut, under den här uppkopplingen smartphone eran. Kommer det vara så att det blir en, en backlash att folk börjar göra så på 70-talet när gröna vågen kom, att de flyttar ut på landet utan täckning till slut. Men så hade man ju inte mobil, men du fattar. 0 200, 11, 12 13 och eh, jag tror att vi tar ett sista samtal från Rupert. Hallå? Nej, Lars. Nej, vet du vad? Vi, skit, vi hinner inte fler samtal. Så får det vara idag. Vi hörs igen fredag imorgon då alltså eh, klockan 13. Puss och kram så länge. Hej då. 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.